Land. Aber sie werden nach ihrer Niederlage selbst siegen. In einigen Jahren. Allah gehört der Befehl vorher und nachher. An jenem Tag werden die Gläubigen froh sein. Über Allas Hilfe. Er hilft, wem er will. Und er ist der Allmächtige und Barmherzige. Das ist Allahs Versprechen. الله بَرَّحْتْ سَن فَرْسَكَن نِشْتَ اَبِي دِ مَايْسْتَن مَنشَن وِسَن نِشْت يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هَافِلُونَ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ بِرِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ Sie kennen nur das äußerliche vom diesseitigen Leben während sie des jenseits unachtsam sind denken sie denn nicht in ihrem inneren darüber nach Allah hat die himmel und die erde und was dazwischen ist nur in wahrheit und auf eine festgesetzte frist erschaffen Aber viele von den Menschen verleugnen fürwahr die Begegnung mit ihrem Herrn. وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون ثم كان عاقبه الذين اساءوا ان كذبوا بايات الله وكانوا بها يستهزئون nicht auf der erde umhergereist so sie schauen konnten wie das Ende derjenigen war, die vor ihnen waren, sie hatten eine stärkere Kraft als sie, pflügten und bevölkerten das Land noch mehr, als sie es bevölkerten. Und ihre Gesandten kamen zu ihnen mit den klaren Beweisen, aber nimmer ist es Allah, der ihnen Unrecht getan hat, sondern sie selbst haben sich Unrecht zugefügt. Hierauf war das Ende derjenigen, die Böses taten, das Schlechteste, dafür, dass sie Allahs Zeichen für Lüge erklärt hatten und sich über sie lustig zu machen pflegten. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ وَلَمْ يَكُن لَّهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ الله ماخْتি শöpfung am Anfang und wiederholt sie hierauf Dann werdet ihr zu ihm zurückgebracht und am Tag da sich die Stunde erhebt werden die Übeltäter ganz verzweifelt sein. Sie haben dann an ihren Teilhabern keine Fürsprecher und werden ihre Teilhaber verleugnen. werden sie sich in Gruppen teilen. Was nun diejenigen angeht, die geglaubt und না Werke getan haben. so wird ihnen in einem Lustgarten Freude bereitet. Was aber diejenigen angeht, die ungläubig waren und unsere Zeichen und die Begegnung mit dem Jenseits für Lüge erklärt haben, sie werden zur Strafe vorgeführt werden. <Sie> lob in den আগাইশ und auf der erde und abends und wenn ihr den mittag erreicht Er bringt das Lebendige aus dem Toten und bringt das Tote aus dem Lebendigen hervor und macht die Erde nach ihrem Tod wieder lebendig und so werdet auch ihr hervorgebracht werden. ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا ليتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون ومن اياته خلق السماوات والارض واختلاف السنتكم والوانكم ان في ذلك لايات Zeichen dass er euch aus Erde erschaffen hat. Hierauf wahrt ihr auf einmal menschliche Wesen, die sich ausbreiten. Und es gehört zu seinen Zeichen, dass er euch aus euch selbst Gattinnen erschaffen hat, damit ihr bei ihnen Ruhe findet. Und er hat Zuneigung und Barmherzigkeit zwischen euch gesetzt. Darin sind wahrlich Zeichen für Leute, Die nachdenken Und zu seinen Zeichen gehört die Erschaffung der Himmel und der Erde und auch die Verschiedenheit eurer Sprachen und Farben. Darin sind wahrlich Zeichen für die Wissenden. وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا und zu seinen zeichen gehört euer schlaf bei nacht und tag und auch euer trachten nach etwas von seiner huld darin sind wahrlich zeichen für leute die hören und es gehört zu seinen zeichen dass er euch den Blitz als grund zur Furcht und zum begehren sehen lässt und vom himmel wasser herabkommen lässt und mit ihm dann die Erde nach ihrem tod wieder lebendig macht darin sind wahrlich zeichen für leute die begreifen und von <Sie> Und es gehört zu seinen Zeichen. dass der Himmel und die Erde durch seinen Befehl bestehen. Wenn er euch hierauf ein einziges Mal ruft, da kommt ihr sogleich aus der Erde hervor. Ihm gehört, wer in den Himmeln und auf der Erde ist. Alle sind ihm demütig ergeben. Und er ist es, der die Schöpfung am Anfang macht und sie hierauf wiederholt. Das ist für ihn noch leichter. Er hat die höchste Eigenschaft in den Himmeln und auf der Erde. Und er ist der Allmächtige und Allweise. Er hat die höchste Eigenschaft in den Himmeln und auf der Erde und er ist der Allmächtige und فانتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم انفسكم كذلك نفصل الايات لقوم يعقلون بل اتبع الذين الله وما لهم من er prägt euch aus eurem eigenen lebensbereich ein gleichnis Habt ihr denn aus der Schar unter denjenigen, die eure rechte Hand an Sklaven besitzt, Teilhabe an dem, womit wir euch versorgt haben, so dass ihr darin gleich wäret und ihr sie fürchten müsstet, wie ihr einander fürchtet? So legen wir die Zeichen ausführlich dar, für Leute, die begreifen. Aber Nein! Diejenigen, die Unrecht tun, folgen ihren Neigungen ohne richtiges Wissen. Wer sollte Recht leiten, wen Allah in die Irre gehen lässt? Und sie haben keine Helfer. <lacht> আাাাাাাা ব Marcel আযাাা আমাা বাবচা এ�я আিল Becca. আিক়াবতর আলাাাাাাLes 1. So richte dein Gesicht aufrichtig zur Religion hin, Als Anhänger des rechten Glaubens, Gemäß der natürlichen Anlage Allahs, in der er die Menschen erschaffen hat. Keine Abänderung gibt es für die Schöpfung Allas. Das ist die richtige Religion. Aber die meisten Menschen wissen nicht. Haltet daran fest. indem ihr euch ihm reuig zuwendet und fürchtet ihn und verrichtet das Gebet und gehört nicht zu den Götzendienern, zu denjenigen, die ihre Religion spalteten und zu Lagern geworden sind, wobei jede Gruppierung froh ist über das, was sie bei sich hat. وإذا مسنا سضر دعوا ربهم منيبين اليه ثم اذا اذاقهم منه رحمه اذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما اتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ام انزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون und wenn den Rufen Sie Ihren Herrn an, indem Sie sich ihm reuig zuwenden. Wenn er Sie hierauf Barmherzigkeit von sich kosten lässt, gesellt sogleich eine Gruppe von Ihnen Ihrem Herrn andere bei, um undankbar zu sein für das, was wir Ihnen gegeben haben. Genießt nur, ihr werdet es noch erfahren. oder haben wir ihnen etwa eine ermächtigung offenbart die dann von dem spricht was sie ihm beigesellen vorausgeschickt haben. Verlieren Sie sogleich die Hoffnung. Sehen Sie denn nicht, dass Allah die Versorgung großzügig gewährt, wem er will und auch bemisst? Darin sind wahrlich Zeichen für Leute, die glauben. فَآتِذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَبِنَ السَّبِيلِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَولائِكَهُم المُفِْحون وَمَاأَتَْثُم مِِّبَ لربَُ فيِي أأَمو النَِّ فَلا يَربُ عندَ الله وَم أأَتَيتُم مِزَكَةٍ تُريدونَ وَجههَ اللهَّ فَأُولائِكَهُ المضف So gibt dem Verwandten sein Recht ebenso dem Armen und dem Sohn des Weges. Das ist besser für diejenigen, die Allahs Angesicht begehren, und jene sind es, denen es wohl ergeht. Und was ihr an Ausgaben aufwendet, damit sie sich aus dem Besitz der Menschen vermehren. Sie vermehren sich nicht bei Allah. Was ihr aber an Abgaben entrichtet im Begehren nach Allahs Angesicht, das sind diejenigen, Die das vielfache erzielen Allah ist es der euch erschaffen und dann versorgt hat hierauf lässt er euch sterben Hierauf macht er euch wieder lebendig. Gibt es unter euren Teilhabe einen, der irgendetwas von alledem tut? Preis sei ihm. Erhaben ist er über das, was sie ihm beigesellen. <lacht> dem kosten lässt, was sie getan haben. auf das sie umkehren mögen. Sag, reist auf der Erde umher und schaut, wie das Ende derjenigen zuvor war. Die meisten von ihnen waren Götzendiener. ومن so عمل صالحا فلانفسهم يمهدون ليجزى الذين امنوا وعملوا الصالحات من فضله انه لا يحب الكافرين سو رichte dein gesicht aufrichtig zu richtigen religion hin bevor von allah ein tag kommt der nicht zurückgewiesen wird an jenem tag werden sie sich in gruppen spalten Wer ungläubig ist, dessen Unglaube geht zu seinem eigenen Nachteil und wer rechtschaffen handelt, bereitet sich selbst die Lagerstatt vor, damit er denjenigen, die Glauben und rechtschaffende Werke tun, aus seiner Huld vergelte. Gewiss, er liebt nicht die Ungläubigen. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا und es gehört zu seinen Zeichen daß er die winde als verkündeter froher botschaft voraussendet und damit er euch etwas von seiner barmherzigkeit kosten lässt Und damit die Schiffe auf seinen Befehl fahren und damit ihr nach etwas von seiner Huld trachtet und auf das ihr dankbar sein möget. wir Vergeltung an denjenigen, die Übeltaten গিয়ে Und es war für uns eine Pflicht, den Gläubigen zu helfen.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 sie zu stücken. Da siehst du den Platzregen dazwischen herauskommen. Wenn er damit von seinen Dienern, wen er will, trifft, freuen sie sich sogleich, obwohl sie vorher, bevor er auf sie herabgesandt wurde, wahrlich ganz verzweifelt waren. Schau doch auf die Spuren von Allahs Barmherzigkeit. wie er die Erde nach ihrem Tod wieder lebendig macht. Er ist wahrlich derjenige, der auch die Toten wieder lebendig macht. Und er hat zu allem die Macht. Und wenn wir uns riechen senden, dann haben wir uns gebeten, weil wir uns gebeten werden, dann können wir uns nicht die Toten hören lassen. noch die Tauben den Ruf hören lassen, wenn sie den Rücken kehren. Noch kannst du die Blinden aus ihrem Irrtum heraus recht leiten. Hören lassen kannst du nur, wer an unsere Zeichen glaubt und die somit Allah ergeben sind. Allah, der ihr aus der Zauber, dann machte ihr aus der ثم جعل من بعد قوه ضعفا وشيبه يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعه يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعه كذلك كانوا الله ist es der euch zuerst in schwäche erschafft hierauf verleiht er nach der schwäche Kraft. Hierauf verleiht er nach der Kraft Schwäche und weißes Haar. Er erschafft, was er will, und er ist der Allwissende und Allmächtige. Und am Tag, da sich die Stunde erhebt, schwören die Übeltäter, sie hätten nicht länger als eine Stunde verweilt.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 denen Wissen und Glauben gegeben worden ist, sagen, nach Allas Buch habt ihr bis zum Tag der Auferweckung verweilt. Das ist nun der Tag der Auferweckung, aber ihr wusstet es nicht. So wird an jenem Tag denjenigen, die Unrecht tun, ihre Entschuldigung nicht nützen und es wird ihnen keine Gnade erwiesen.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 Wir haben ja den Menschen in diesem Koran allerlei Gleichnisse geprägt. Und wenn du zu ihnen mit einem Zeichen kommst, sagen ganz gewiss diejenigen, die ungläubig sind, ihr bringt nur Falsches. So versiegelt Allah die Herzen derjenigen, die nicht Bescheid wissen. So sei standhaft, gewiss. Allahs Versprechen ist wahr und diejenigen, die nicht überzeugt sind, sollen dich ja nicht ins Wanken bringen.